Rjocs elsötétülő tekintettel pillantott a feszengő seregére, masszív, sűrű sorokban állította fel őket, közvetlenül a part mentén, ahol a közelben a rabszolga flotta legutolsó gályája sodródott feléjük. A támadó nomád lovastumának már nem jártak messze. A sziget látta, hogy ezt a lendületet csak a csatornában készelétben várakozó flottája törheti meg és látott mást is. Ahogy Cellini felé fordult, a Dózse arcán a ravasz mosolyt fedezett fel. Átkozott, tehát tudott róla. És a lány, szirénes sápatag arcáról is boldogság sugárzik. Készültek rá, tudták, mire készülnek az átkozottak. Kriocs lassan kihúzta hosszú Vérszláv kardját hüvejéből, és imbolyogva elindult feléjük. szuka megfizetsz, ahogy rongyos apád is! A princesza felsikoltott. Megkötözve esélyesen volt arra, hogy meneküljön. Hallotta, hogy atya bőszen felkiált, de aztán csak annyit érzett, hogy valaki a földre röki. Rémületében behunyta a szemét. Forró vér lüktetett a hátára. Őrgés, undorító, hús, sercenés. Aztán csend. Csak a hajódeszkákon dübörgő ezernyi lópata visszhangzott az öböl felett. De ram, a ram, a ram. Szirén reszketve felpillantott, és meglátta a felé nyúló, merevedő merevedő királyt. Vékony, fénylő valami nőtt a homlokából, mintha lidérc áram szűrte unikornissá változott volna. A fém szorv sercegve tovább türemkedett kifelé homlokából, s a karasz két szeme helyén acélsegéjét pengék bukkantak elő. Sziléne öklendezve fordult el, a sziget király vére sűrű patokokban zúdult ugyanis rá. Aztán, mielőtt harcosai odaértek volna, Vlagoruján Kriocs karasz sok mázás döglött marhaként zuhant a földre. Mögötte egy sárga fejkendős verejtékező férfi állt, véresen. Még egyszer megrántotta a segédpengés, sedzsidiai pengét, de aztán feladta. A kard olyan mélyen nyársolta fel a hályas fejet, hogy lehetetlenség lett volna kihúzni többé. A segédpengék is megakadtak a lüktető szemgötrökben, melyekből kocsonyás patakként csorgott alá a két szemgolyó. A hegek mozdulatlannál merevettek, ahogy a bőrt fedő fehér port elöntötte a vér. Szellini elhűltem bámult a gyilkossal, de szadtam óra csak mosolygott. Aztán hirtelen mozdulattal letérte fejére a sárga fejkendőt. Alól a nomád font sötét varkorcsok táncoltak elő. Hét varkorcs!